Gero eta anitzagoak dira bai, Kataluniak biltzen dituen sustengoak. E bai, zilegitasun osoa duen ariketa demokratiko bati, Espainiak errepresio eta bide polizialetik erantzutea salatzen du, eta dio, irurogoita emezortziko autonomien estatutua arriskuan gelditzen dela. Eta ez, Katalunian bakarrik, jakes bortairu! Bai, hori da, guk pentsatzen duguna, eh, ango egitarrek eta instituzioek prozedura demokratikoak errabiltzen, eh, xaiatzen eh, ari dira. Eh, Arrazo politiko bati aterabideak atxamateko, eta parean badugu eh, eskuindar gobernu otalitario bat, eh, legiaren indarra eta eta bortxaketa errabilina iduena, funtsezko eskubide demokratikoak xaiatzenko, eta besteak beste errabakitzeko eskubidea. De facto, gaur egunean, Kataloniako Autonomia Estatutua suspenditua dela, eh, ez ez dute gainela egin legeak finkatzen duten zala Madrilen, bainan de facto ekonomia kontrolatzen dute gila bat, eta polizialen kontrolartu dute, de facto suspenditko dela, baina harre gehiago, da hirugo eta hemen sortzian sortu zen autonomian estatua, eh, transiziogarrian biziki inportanta izan zena, de facto krisialarian txartu dena. Beraz, biharretzi, Espainia osoan krisian txartu dena, ez da bakarrik kataluniako krisia. Espainia osoan krisian txartu dena. Habertzale garen aldetik ere, eh, nahi dugu eh, elkartasuna erakutsi el hango eh erritar eta instituzioeri, independenziaren autua eh, maigainan ezagir dutelako, eta guretzat guztiz eh, bidezkoa da, eta aieri doakie beren etorkizuna errabakitzea. Baina noroak elkartasunelak usten diegu, hain zuzen, prozedula demokratikoak erabiltzea gatik. Mereximendu handia dute, kurai handia dute, determinazio handia dute, saiatu dute beste hainbat urtetan beste atelabide negoziatuak lortzen, beti ukandute madriletik ukapena edo mespretsua, eta horiek erabaki dute bidea egitea eta nik uste da eskolerriaren zatele noski. Zer diosue a Europaren jarreras eta Frantziaren jarreras. Guretzat, Europaren jarrera eta Europako estatu guztien yeah. jarrera epela edo isiltasuna guztiz lotxagerea eta berreziki dramatikoa dela, zerren hola isilik egonez, nolaz bait, babesten eta bermatzen dute Espainol gobernuaren jokamolde argunt antidemokratikoa eta biziki seinale da Europako erri guztieri begira. Beraz, gure ustez, oiek, beharko lukete erran, eskubideak badira, demokraziazko prozedurak badira, oiek Baestu behar dira naiz eta gainitzen al duten elegei bat momentu batean. Le legitimtime moak bain bat dira baeststu behar dira eta zerbait egitekotan bitartekarna egin berharzuten aspaldidanik ikusirik madrilek nola kudeatzen zuen indarrez eta bortsaz eh, Kataloniako abzio. Edo zen gisaz izanen da eh, urriaren lehena hainzin eta urriaren lehena eta gero. Bai, guri ustez hori denek ikusten dugu eta ikerali guztiak ere antzeko diagnosia egiten dute, nola izan daiteke hor bierremula madrileko rela jokatuz. Argi da Madrilek eta Espainiak galdu duela Katalunia. Eta ze proposatuko du biharretzi, hainbeste bortsaketa eta ondoren, doren, hainbeste mespretsua erakutsion duen, ez dakigu. Beraz, zer nahi gerta ere igandean, erreferen egin edo erabat eragotzi, bortxaz, legearen indarrez eta poliziaren indarrez, beste bide horribat beharko dute definitu erritarrak eta hongo instituzioek.